خلافت کریم خلافت او جوعام عارف شنو ډیر skala pore khilafat se زکر رسول كريم سره سن پرمای چې خلافت زمانه روسه 30 سنه او داغين روسيابات بادشاہي عزوز عزوز پرمانا د خلافت د سلطنته ظالمه روسيابات ظالم سلطنت ظالم حکومت بارا شي خلافت هغه ته وي چې هغه بالکل د سیدالکائنات صلی الله علیه وسلم سلم د ارشاداته مطابق موافقه وي دوي خلافت چې کوم ظلم جور لکدانن سبا د خلافت نه کیږي داسې شيره د دا ماشهې د سلطنت ته ملوکیت ملکی ته لیکن ملوکیت ته او خلافت نه حضرت علیرزه جل تعالی نوو شیخ شه والا راسه صلی الله دین اسلام په 30 ورمنه وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه حضرت ابوبکر کوله غزوه کاله دریمیا چې تقریبا حکومت کړو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تقریبا لشکره کاله کړو حکومت او بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ تقریبا لشکره کاله حکومت کړو نایي کړو داینه رسول الله تعالی رضی الله تعالی عنہ سره 5 سالور کاله کړو نو دا چه طول را شو نو مولانا سوشی دا چه طول را طول شوشی اغدوه کالاولا نکا نور نو شو او باردانور نو چوبیش شو او سب کیا غلق زیات زیادو کنا او د پاسا پینزکالا دی کسوری دا حضرت علی رضی اللہ را نو نوظمرا حکومت کیو شنو وي دو وفات رسول کریم نے کی ساتھ کې په حضرت علی رضی الله تعالی عنہ باندې خبره تیسه وخت ماش نه دی مواویہ من بعد اولای کونون خلافا د خلافانی بلکې ملک حضرت مواویہ اود دنه روست چې کوم خلق دي د تا خلیفګان نه ویل کې بلکې څوتو ویل کې دا ویاته بحث ته ان وهذا هذا مشكل کوئی دراسترہ زکا اهل حل و العقد مستحدرین دو امت نقا قدعان متفقین دا طول متفقو دی خلافتہ خلفائے عباسیو دا طول متفقو په خلافتہ ها خلفائے خلافت عباسیو بعض مروانیو دا بعض مروانیو لک عمر ابن عبدالحزیذ دا عمر ابن عبدالحزیذ دیر شکار نوروست پیدا لري او د څه حکومت کړل لکه حضرت عمر الفاروق څنګه حکومت کړو دا چې هماره میاں عبد العزیز هم د قسم حکومت کړو د دې عبارت کستا څه څه خیال ني اول علل یقینا کې د شي او لعل شاید مراد ودايي چې خلافت کامله آغه چدايه او شیر مخالفت پکې نه عامل علی المطابعت نه هغه بسات ونه سنای او بعده کله کله بنینو کله بوی او کله بنینا کله کله کداومه داخل بیاجما په دې را کې نسب دی امام دا واجب په خلافت کې را پنا واجب ته کوم مخلوق باندې او په دلیل سميث سره دی او په عقلی سره ده تاسو صحیح مسلک داري چې واجب ته په مخلوق باندې په الله نه اصحابان او واجب ته په دلیل سميث سره لکه رسول کریم وې فوت شو او اغره پار امام د زمانه نو د امرشو د د لا موت موت سجاهلیت ته بلدارتومت دې ګرځولي هم دمانه تاسو وفات سره بي كريم نه نسب د امام حت تا قدمه علي دفن په دفن وخت کېړو او دا قرانه پس تا موت هر امام نه بلدارت دې واجباتي شرعيه اغامه خطي عليه په نسب د امام باندې ګوره رسول كريم صلى الله عليه وسلم ته رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله وفات شو رسول کریم چې کلا وفات شاته دا اکثر خبره کوم کنه اصل خلک بیا دومره مرتبه ته رسیدلی چې د سیم نه کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کلا وفات شو خوښه کنه ناغاب وک صدیق په خپل ډایرک خطبه نه وای من کان یا عبده محمد فانه فا قد مات ومن كان يَعْبُدُ الله فَهُوَ حَيٌّ لَهُ يَمُطْ تَخْبِلَ صَحَابَهُ وَيَا وَ تَخْبِلَ اللَّهُ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فا فَانِكِي وفات کی مات مات, مات, مات مات وفات شوء أغدس هذا يقول أنه يقول أن صحابات أغدس يقول أن في دين جميع المصره دا غلو ده. چه سره خبر کوله نشی دان ما کړه واي نو مطلب نو دا رې چې ما خبره وکوي چې هغه الحمدلله که ما څرګنده ما هغه وکوي یا نو هاي حيات ته به شهدا نه بار مرتبه زده غنه بار مرتبه را اوس هغه نو هاي حيات څنګه د اوس مونټه پټن ورنه لې کی او عاجز کیو صلیون و غیره غیره را تلف زونه بس دا نو هاي حياتی مننه پر سپری ځان دې پکا واش څنګه اپوې کړي چې صفای شریف ته چېب تاسو اپای میت د فومولو خالدون د څه نه وي یعنی دا خلک پتا وای چې ديري وفات شونه پیغمبره چې تو وفات شونه دی باندې چا یعنی دی وو وفات کیږي د دې کې نو کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو او د هغه یې هغه د مبارک لا پروت او صحابه کرامو په خپلو کې دا خبره شروع کړه چې آیا Juda شې کې خلافت مثلاو کې خلافت حیثیت نه لاره لې نبی یاد رسول کې صلی الله علیه دغه د تجهیزه او تکفیر دم مقدم پکاره او د هغه د خلافت والسلامه کې پکاره دامه پکاره خود حدیث سره مآوی وره دامه سنراتل شو ایو انصا چاوی د دینه به چاوی د دین بیا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایا ل ائمه من قریش مسلمانان لاگو تلهم د دلیل پر به امام نه ناسنه کسان دی وای د دور کومه چې د خلافت دا مساله دومره ضروری نه ده او د سلطنت دا, دا مساله دومره ضروری نه نو او د شی وای چې دا خلاتون خلق مکان شي نو په خپلوا خلافت صحیح راځي او په خپلوا بدرام خرازی دا یو مستقل خبرې دي د خلکو د کېدل نام 18 ځات مهمه خبره ده خو د خلافت څخه به غیر د اسلام راتله نوی په کارداري په خیر القرون کې را خلافت څخه تصور نه وي بلکې ایوبم داوي چې دا ټول خلک شي نو په خپلوا با دی خلافت هم شي شي خو اې دي شینی دي په خلافت لپاره منډه تړلواله خالی ځلی کیږي نو یو خسياسي قوته فکر جغا و حوال سرکا روکی نگا دا من داری دغا الحمدللہ منکرین نیو سیاست خامخا پاکار دی سیاستی قوتون خامخا پاکار دی البتہ دوم را خبر ادا چی نیک سیاست کل سیاست او پایدار سیاست در فکر در خلاف حصول دا پارا در دینا پا غیر خو نکی گی منگا طول خو خلکیو وانی منگ بانی نیسان پا تور بانی یا منگ بانی باندې دی منگ بانی مشار دی خدا نه ده ختړه نه ده نو کوم خخلقه مو خو نظام بداده طبیعی اغه نظام زمون طبیعیږي نه غلظام با انسو شوبدای چې نه د ټول مسلمانان خوشینو بست نه د ټول مس... د ټول انسانان مسلمانان شي نو تیته دا سوچ بسرې کوي او کدا ټول خنکځته مسلمان کې دلې نه د رسول کریم په دور کې شي وي ادا به ټول اندیاو په داور کې شي وي یو ن په داور کې دا مندند دا راغل مگه د یو نبی په داور کې در غلا وسوګ داس چکی چې دا به طول کیږي او ځل نبی اوباره کی د دې دا, دا مقصد دې چې دغه پیغمبر نم غدای دی د صحابانو نم غدای دی شوی وکنه تاسو نه خبري ممکن نه ده تاسو نه وي دا شي کنه هميشه په مقصد مګ باندې واضح حثریت د کو پر پاتې شي هميشه په مقصد یو واضح حثریت اگر چاره نن موذه حق لريت د کفار به پرونم د کفارو د نه مخکیم د چاو د کفات شه وسړې به یو حلی حکومت داری تشور او داری دا د دا دا دا دا دا دا دا دا مسلمان پریزن ذکر الله تعالی حضرت پیغمبر علیه ک نو اول لقب تر دې ور کډاو چی خلیل الله جن ن jail فی الارض عاب و متقیا لکنو ان jail فی الارض خلیفہ نو پاتو لا کېدلای کی دا سوچو دا موږ د پاره پکار دی دا ټول سچورو د څنګه چې سناس سوچ پکار دی نو دا چې د خلافت او د یو دغه قوتوما پکار دی کدي صفا خبره وکړه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دایم مبارک دې سلام پراکړه لا تک پین نه دی او د دې سره سوابه کرام باندې ساعت کړه انته دې کرا منګا د خليفه او تاسو په لور کې خبره راکړه مسلمانان لا غوډيره لهوند دي لپاره دي امام نه وقومو چې را قائم بیتکی ځه احکام پتنږي پتنږي اپ اجرا د احکام دي په اقامت ته حدود د خلکو فسد ته ظهور یعنی هغه پر عدالت په بنګه تجهیز د یوشو جویوس غلي دي را دي اخر در صدقاتو کوي هر بر متغلبو پیدا پتای طریق چې وال <سؤال> متأسف ناو غلا پتای طریق اقامت جنوبو به دا عيدونو به ینا متغلبنه یا سرکه خلک به شتګر دا به خصمه غله به خصمه پتای طریق به خصمه اقامت کې دا سترو قدبه منازعه تو کہ بعض واقع قبول نہ شہادت پک چکم قائم دلیل حقوق تے تذویج دے معصومان و جنہ کو علکار و بکند جنہ اکھ سنلا قسمت دے غنائم کو نہ ہم ذالکہ قسمندری نہ امور نہ چا حد امت نشی کولے پنکل جمال ولا جائدا ارتفاقی دی شوکت کی کل نہیاتن ومن اج منسمن له الرياسۃ العامہ ایمونا لن لا خبره دیو کو یوکلی کی دیو ملکی کرا د دن را لائی ایمان تا او د طور و خلق و یو رئیس و سردار تا سیدر روح تا سیدر روح تا سیدر ناولی جایز نا دا تیر یو کلی دی یو زی شوقت کستی اغره در خلق و کارون کار سی کئی دیوی نا که ارزن که زنزال ندرسی دا غجور شی ملکی نبیابا اختلال امر دا دنیا او امر دا دین دوارو تا روح تا سیدر یو ریاستی ستی عاما چا غدا طول و مشاری و زیرازمی صدری دا فکار دی فین کیلہ کسو کوئی ولی جایزن دے اکتفاقی دے شوقات دی کلی ناحیت انفار ناحیت ومن این عجیب و کم زکی واجیبی گنات سبدا کم زنا واجیب شنن سبدا شا غدا پارا ریاسته آم بگر کل ناوی ریاسته کی و دا موزیکي کې منازاات او مخاصمات دا موزیکي کې خلل دا مرز دین او د دنیا دا لکه مونږ په خپل زمانه کې دا خبره مشاهده کوو کنه فایلقله که څوک یو اکتفالي شي کنه په دې شاوکه چې دغه د فرهيستې عامه امامي او که غیر ایمان ایمانی او زکه تنظیم د امر حاصلې کې پدېم لکه په کې دا خبره وره قلنا موږ نه حاصلې کې بعد نظام په امر د دنیا کې لیکن امر د دین خو هغه مختل شو دا شړې لري کې عام سیادت مهلاو دی ولی ایمام نده ایمام نده مطلب دن چه پویی که دین و پشریعت بانی دیندار تقویدار کست نده دیوی آو دنیا کار خوب و سیشی خود دی دین کار خوب آدام را مقصود آهم دی آمده و آمد آمد از مال فنکی لکسو کوی فعلا وقا من چه ذکر شوش من در خلافت سوک و سراسو نسان نزانا پستا خلفای راشگیر نبیاخو خالی شوا در چانا کرده ایمام نا نب او ددی دا مرک مرکبه متا تدجاہریه خپل ناموی وتی شیر چمراخ خلافت کامله ر او کومه نما منا فلا دا خلافت دا ختم شی دو نه دور امامت ته امامت دور او ختم نه نه بنا کلی کی امامت عام ده لکه دا اسلام انګه مونږ د کړي دا اخو قوم نه د متکلمینو نه بلکې شیعا ګانه بلکې جانا د شیعا ګانو نه د غمان کې چې خلیفہ عام ده د د وجه په خلافت پدای مای لا ثون ندی او پر ارج پس کو نا پاو اپراس کیو ندی نه مشکل اما نور مشکل شو پوسے به سوال سوال دار کی امام پکار دے ضروری ن سوال دار که مخ کی خلافت کو دیر ش کال شو داروست خلافت نہ رے خلافت نو امام رانه جای کنا کی امام رانه جب خدا ټول خلک کی مری د دغت دیر شو کال نہ روستو ددید مات مات ته جاهلیت د دې دینه ځواب ورکړي اول ځوابداري مونږ کې ویلي د اسلام خلافت ته له خلافتي کامه ایلا دا راستو چې کوم دینه خلافت ته وو خلافتي کاملا نه له خلافتي بنلې نو د موت د موت ته جاهرېت نشو یو دویم جواب ګیم جوابداري چې دا راستو خلک چې ټیک ټیکې ریخليفه نه ما خو دې شي ا دغه شو د خلافت نه داخله کا محروم پاتیشو ولی دین امامت نخو محروم ندی پاتی کنه خلافت خاص مطلق عام مطلق سه خاص مطلق سه او امامت عام مطلق سه امامان خوش نکنه ولی داید خوش نکنه در الشیگان وی تا بور الشیگان اگی دا, دا سیوی خلافت منی خو امامت نمانی اگی خلافت تابو منی او د حضرت عمر منی عد حضرت عثمان مانی او امامت نه مانی نو ویار امام دعوی پېستلاله مالک تکامدا جواب کووله انه شو او یلا بله تاوه که فست خلائف عباسیونه او بغیر دا امر میا عبد العزيز نه و انا خلقو خلائفان و نه امامانو نو خلائفان و نه نو امر بیا مشکل لې امر سره سمایم بغی بیا کار دارای یکو نه امام د امر نه یو بله مساله نا دا د مسئله شیغان که کنه شیغان هغه وی چې ایمام یو شپه خوستا ظلم به زیاتی کې خلک ظلمونه کوي او داخ خلک به کا خلک به نو هغه ظاهری گنا او بیا چې کړه خلک او اصلاح شي او خلک نه کان شي هغه ظاهری گي بیا هغه څه کې نو دی ای وی یو امام به هغه معبود دی هغه له اوس خارچوته رسولانه دی او بیا باغه وي چې خلک ټول مسلیل د خلکو ااصلسلام شي که بیا باغه وي ورته نه ایمان خو ظیر په کارې چې خلک ورته پهخلو فتونو او ممسائل کې او ممسعد حوادهو کې ورتهوجو کي اتاس نه ایمان دی خو په شیرې د خلکو نه غیرېږي هغه څنګه ایمان دی چې د خلکو را پیرې چې خلک داریمان دي وې دی به قوا خو را ل راشه چې د ټول خلک صحیح شو. او په سیلاره باندې راغلي د شيمان ته زمنګ د سره ضرورت نشته غیر هغه دې کې کینی جوڅ نهسته کم ځای کې اذه زمنګ څه ضرورت نه اون هغه ایمان د ضرورت چې خلکو کې فیتې مسائل د خلکو مسائل وي او د خلکو تکیفون نه او کوشش کوي چې خلکو د پارا سړکوره جوړ کړي اذه خلکو رفاهت عامه د پارا کم کارونه ایږي دینی حواله سره کم نقصانات داږي جبیره ورږي زمنګ خدای ایمان پک کار ده امام دا غی امام نه دا بوستلونه نه کې بناشتي دی په خیال باندې زه کوي امام خو دی ته و چې هغه مېدار ترادایږي دا دی تو امام بیا په کذر چې امام بظاهری چې کاله کوته رجوع کوي نو یقوم بیل مساله مالو باندې ودی یا خپل یا سره چې حاصل کما ولغرض هغه چې کم غرض دی درته دی امام نه ځکه بنی منایور الناس رخل کرستر بنا فاو فمن الاعدا دواجر یاری نه دا اداونه ومال اسلامه تبن الاستلاء اكم جره زرمان خپل الاستلاء له غلابینه دینه به یری نه علامه منتظر قرین منتظر خروجو من من هم نه دی ونا وستشته کو کده شی راضی با په وخت سره د زماني که په انقطاعه مواد سره د فساد کې جلاګته شي اپ انهلال د نظام د علی اسلام د ظلم ختم شي نه ختم شي لا کومه زمشیا پشتنی امامین هم دینه او دا کرانګه نه نظام کړل شی اجازه او حاصکر ایاممن همد نه و ایامې حق په سره سکرب نه لیدي بیا ضوی حسن دی بیا را غ حسن بیا غ دی لاین محمد غضې مح باقع باغ د زه کوي د اوون بشلوور بیا دغې جافرې ساده بیا دا په یا باې مشرو بیا د غ استثالقازم بیا را غولی را بیا غضې محم کې بیا غې علی نه بیا غ حن س کري بیا غض مهممن قاصونمونمنت د المري وقع په بیا په دا وجر خوف من آدائینا او دیو با ظاہریگی نو بیا به دنیا د انصاف او دا عدل ندک کئی لکسی دا, دا جورا دا ظلم ندک خانو چې بیا خلق طور صحیح شنو بیا خبک بلا دا دا اسلام او د انصاف نسیشی دا دا کرا بیا دا ترسل ردن ورا امتناع پی طولی عمری دا فرسوال دا شیاغانو من اسوال نیجی دا و سکروی جوان بیره نو دیو ورا امتناع پی طولی ع نشته بتول لوکر کې په امتیاز دایمه حیات لريږي دا کوم استاد حضرت عسا حضرت خضر بارے کې راځل نه چې هغه سم ژوند لري نو غوښتل نشته دروځي ای سال صلوا سلام په ټیکټه واغ په اړه ده نو براغه زمانه دې شري تیریږي لکه قتل او حضرت خضر هغه وخت ته اله سلام اېک شکتیا پټ نه دا پکې کوم وحمیان ولې چا ژوند دا وهمیان دي هغه وقشه هغه ژوند لري او دا څنګه حضرت خاطر علی السلام دي چې پد غزوه ای بدر کې سیدالکائنات په مک باندې ویني به دیږي به او دا د الله باندې خلق مرګري نبی څنګه لم نارغو چاوینه خلافق دي ګان دا څنګه خبره شو دا اوس په دلی لګیږي دا خبره چا کوي ما د پټره چا کوي له څنګه کړل او څه دلایل وې په ټول دو او کمزوري لري اوس ای خبره دارا چې څه او غیر اوان تا خبیر تا دا پدره که اختفار ایمام او عدم داده برابر دی پا آدم حصول دا غراز و, و وجود دا ایمام نا دوی تا تا خفتره کنه که ایمام پت شو نو دا وجود او آدم خودسی شد شو بیا برابر شو او دا ایمام وجود دا و آدم کی امام او آدم که برابر نام ایمانی نکر او بلده که خوف تده دا اداوان نواجیب اختفار اما تقدیره یریګر دشمنانونه نوځله 발استي به څېلایږي منهم الا الاثب لك دعن قاب شریف ابن مبی ا مصم ما بیني د څې کېری شي نه بلکې غایت مرزاره جو واجب کو دا واجبای اختفا د داوود امامت ها غایت ما په امر تم رویلې شي چې دا واجبای کې اختفا د داوود امامت دا خلقو کې دی خدا ور اچان کې د امامت نه کینو دا د پښو ښوی ولید کله <سؤال> کستهغه په <قل> حق دا باور دي کله دینه <ses> کان ظاهرین ای غالیو په خلکو باندې دعوه د امامت پہ نه کوي وای دا ناراندره فساد زمان خو دا فساد د زماني کې په اختلافه اراو کې خپل غلبه لري زاریمانو کې احتياج د خلکو اله امام امام صادق اټه ستې عین کې د خلکو ډیر اثل له خلکو اتباع کې دا چې کله بالکل نظام برابر مستعکم شو نبی علی امام راتکته ضرورت سره اذا خلق ان ات د او به بیا مشکل شي او سا سا وګورې من کوور شيمان بهپې شوي ولا د ج م غیر دغ وړ ته سا پوورشي په هس پور احسصاس نه لري اوته ه د تعلی پوون نه لرري یعنی شرط دی دا بر به د فورشن د که سری امام فرمالا م کوور وه دغته خبره و دی د ګنر کله چې روایو غو بکره او دلیل م سپان سا رو باې او ان کار یو سمونه با سر اجما او لا مخواارفییللوخواواه. خدی کی مخالفت ملے کرے مگر چا کر لے اللہ <تصفح> الخوارجو مگر خوارجو پر جسے کر لے مخالفت یہ ردل پر مزین پر آؤ خبر آلالہ تانس پر معلومہ خبر آدار چھ خبر رواحیت چھ قبلی کی سو شروط بو آئی آتے شروط ہو سلور پر رواحیت کی سلور پر جاکے جا راجی کی کم چپا رواحیت کری مخالف کے کتاب اللہ بنے مخالف سنت رسول اللہ بنے او دس عموم بلواکی بنے لکہ حضرت بوس که من مته دګه هوپل اواز دامونږ بی مه دا ستا منله من د یونجه داره چې دا د مووی بل تعلق تعلقک لرونکې مسله ده او بیا خاص که ستاې خبرې سره سواسې ل نه شته نو د نور سوابه ک راورې خې به مسله ک نو تې جهه مو چې دا کمزوره دی ب دا چې که اختلااف ته سوابه راغلی ا یو په دلی نیولې د غ پهطوره چې دا کمزور دی لکه د اخت خللاافتو ممسله اختلااف راغي او شیغانوی وای رسول کریم دا فرمایي چې علی دیو خلیفہ من بعدي زمانه رست بلې خلیفې منغو په دغه ټیم کې یو صحابې دا خبره ورولې نکولې یک شو دی وسته کې دی وای چې امام به د قریشني زکل من قریش وای دا اگر دا خبره واحد دی دا اگر کړه څه ده واحد دی اگر دا خبره واحد دی نن په دې باندې باندې دا کوم خبره واحد ده کنه خبره واحد دا پر څه صورت کې شروع حقیقی میں برائی کی نمونه وکنا راوی بے مسلمانی عاقل بے راوی بے او ثابت بے او عادل بے مسلمن عاقلن عادلن ثابت دا ضرور خری دا په دغه کې برائی کې شریک نه کی نو دا خبره کیدا دی لیکن نور علماء کرام فرمایي کې سabies صحابو نارانه خل له څنګه دا خبره واه هسته خبره واحد په دې ته ورچونکې الته نو دې خبره ده مولانا رايغه څه خبره واحد اته خبره په تور کې د پیغمبر د خبره حیثیته هغه پداسي چې الته کې خبره واحد او مشهور هو دا نه ښه قرانه كريم کې يوسف مولا په اولاد کې ذکر مشهور فسټه کني وین کانه واحد فلانیش کور اړویل کوي واجب چې من څنګه څنګه الاوله صلی الله علیه وسلم وي کول ور ورسلو الله فلومه او چېنی دا دې کمله لهدا هیڅ او ابي فاطمه ان کور کلاس نا قران کریم کې خوراغي ور انت کې ابو بکر وې چې رسول کریم صلی الله عليه وسلم فرمایي نا هم عاشو انبیا من در پیغمبره دا رسول انوره مګ دا جن میرا څو دي جال <سؤال> میرا څو ورکم نو دا خبره واحده کنا نو دا را سموچره خبره واحده بیا قران کریم دی دا پیغمبر دا اوریدل نظر پیغمبر دا کوم خبره واوریدل هغه مقدس کتاب کې دی چې دا مو ان هو الا وحيو حال مسجد القوازم درته فتاه هو دا مو ہے دا او دا سمو واحده واحده خفي نو دا خبره واحده واخره دا د رښتو خبره دی دا ری او تفسير کتاب خبره واحده سره چیندل انت کی دا ور یده مصلح د ستر ته تل کی د خفس کی دي خو يلا کو د نشو کنه ولم يخالف خلافته کړه بریک مگر خوارج او بعض معتزره شرط ملي کی اې امام با هاشمي علوي د ور سبيخي په دلایله دغه لا فتا ابو بکر شارع صفه صفه خبر کی لا ظالمان نه دي خوره پات دی لري بند کی داو ځلې مان د ترشیه شیا خبرې نسبتون کوي هغه غریب بار باروي چې سوخ وي چې هغه به د حضرت علي خام خامخای دا خبره شرط نه ده دا نه بار بار په شیعان او خوارجو معتزله په دی باندې څه کوي دا ردو نه کې دا زمون اهل <سؤال> سنت زمون د اهل سنت والجماعه یو ډیر مشهور مليه به البنان لو عالم دا اهل سنت والجماعه چې د قزاني لريشی او غزالی او راضی ته لريشی اټام بار کولی تورپل نو مطلب د و ادلو په کې پاتې شي ا شاعر په کې پاتې شوی دی لټین ته دا ما راځم او شیبه جوړ کړي اویزکه ته دا به نیم نو مطلب دا چې د علي سنن او جماعت خلق لري شي کنه رازیه او غزالی او طبتزانی دا ته نشي یو څه شي زموږ په خیال دا پرګوله تورګوله کې جوړه پاتې شي هغه بار بار وي باج مو واشار بن جهاشمي بقول يا غوراد اولاد حضره علي نوي ولذا خبر ثابت شرفه قالوا كان ابي بكر و عمر و عثمان مع انهم لم يكونوا ذي خنور بهاشمنا اگر کد قريشونو قريشون دي اولاد تنظر من كنانه واسم ومطلب جت رسول كريم صلى الله عليه وسلم فينوا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ياعش سلام بلان عبدالآغن و عبدالمطالب نیکنم او بسیر عسین عبدالموناف من خسیم من مکلام المرم من قام الملوی من الغالب من فرن من نجم من اکنعناده سبسر آزار آزار آزار من عبدالم عبناء ابو بكر دا شیر ازا کدار ابو بزر یا غیر عثمان من عمر مرم کتابه د دارغه حضرت عمر ځکه دې زیره ختمینو فلم له ځن رباح ان الله قرن زراح نادین نکا دغه رسول الله تعالی پیغمبر ابن الاصف لانه العطار المع بالعاصه اميهي ابي شمس ميطي منا قر ابي مناف کې داسره د تام شار په بنه قريش دي اوراته دا خبره ضروري نه ده البته الایمه تو مینا